Проте я мовчав. А я хвилююся, не дочекавшись моєї відповіді, продовжив Артем. І за морозю, і за дійство треба, щоб усе пройшло на найвищому рівні. Душно, нарешті, глухо промовив я. Здається, буде гроза. По черзі ми піднялися на поміст і зайняли свої місця за трибунами. Я зуважив, що Тьомик, як завжди, через надмірну увагу до своєї персони, був вельми збуджений і очманілим блиском в очах, безперстанку махав рукою на толпу. Маруся стримано всміхалась, вдаючи, що не помічає сотень повітряних поцілунків, що неслись до неї звідусіль. Мені ніхто не махав. Засмаглий барилкуватий, я скидався на звичайного перуанця. Крім того, я важко дихав, пітнів і нервував, підсвідомо вчуваючи наближення катастрофи. Першим взяв слово Баутіста Рейс. Тлустий вельможа вийшов на кафедру, поважно привітав усіх присутніх, потім – Представив юрмищу гостей, героїв з далекої України, яке невдовзі, продемонструють дорогій публіці першорядне новорічне видовище, а потім ще довго торочить усяку нісенітницю, яку зазвичай плетуть можновладці на публічних зібраннях. Про те, як влада старається і дбає про добробут рідного міста. Про те, скільки зробили в минулому році і скільки всього ще буде зроблено в наступному. Далі за сценарієм я мусив сказати кілька теплих слів від усієї української делегації. Сеньор Рейс дзвінко виголосив Моє ім'я. Я поволі підвівся зі свого місця, одначе, перед тим як підійти до мікрофона, Востаннє зв'язався з Маргаріто, по рації, цікавлячись, чи все у нас гаразд. «Я на підльоті, сеньоре», – пролунала заспокійлива лаконічна відповідь. «Все в нормі». Затем я віддав йому команду висуватися до центру міста. З динаміка долинуло скрипуче... Вас зрозумів, сеньоре, за яким слідувало клацання стартера авіаційних двигунів. Годинник показував 23:17. Вечір наближався до кульмінаційної точки. Віді мені всіх українців я привітав жителів Пуно подякував за такий теплий прийом і увагу до наших скромних персон. Потім розповів трохи про Україну, про наші порядки, традиції та звичаї. На завершення сказав кілька слів про себе і свого напарника. Тьомик з готовністю зіскочив із лави і уклонившись, став поряд мене цором'язливо оминаючи найбільше пікантні моменти нашої спільної діяльності в Мексиці та Перу. А тоді я замовк. За моїми прикидками часу, відведеного на мою промову, було достатньо для того, щоб пригнати державль до Майдану. На годиннику Блимолова 23-29, але а аеростата ніде не було. Над центральним Понівським плацом зависла ніякова мовчанка. Вся площа нетерпляче чекала обіцяного перформансу. Я застиг за кафедрою, немов бронзовий пам'ятник. Тьомик нетерпляче переминався з ноги на ногу трохи поодаль, а порід нього Маруся очікувально кліпала широко відкритими очима підбадьорливо стискаючи лікоть мого напарника. «Щось сталося, щось сталося, відбійним молотком, гупало у мене в голові. Для того, аби трохи потягнути час, я вирішив екстрено змінити план новорічних заходів і запалити ялинку до прибуття держабля. Тьомо, пс, пс, чуєш мене?» Вмикай гірлянди, шепочу через плече напарнику. Що? Я кажу: вмикай ті довбануті гірлянди. Треба потягти час до прибуття дирижаблю, а потім повертаюсь до натовпу і на весь голос, стараючись не видавати хвилювання, говорю іспанською. А зараз, панове, мій товариш здійснить урочисте запалення. Ялинкових вогнів. Стовписько незадоволено загуділо. Невже оце і все? Все свято двоє білобрисих чудив Запалять новорічне дерево На парадній площі? Безперечно, і я повністю розумію, Перуанці почували себе ошуканими. Одначе Тьомик наче й не помічав, Невдоволення Юрми. Він вийшов наперед і застиг, наче месія, розпростерши руки над натовпом, тримаючи в одній долоні штепсель, в іншій шестерозеткову переноску. Яскравий прожектор виразно освітлював мого напарника, не наче викарбовуючи стемряви його статутну фігуру. Було помітно, що Артем хвилюється. Він важко дихав. Його руки тремтіли. Втім, незважаючи ні на що, повільно наближались одна до одної. І ось за якусь секунду до того, як мій напарник був готовий всадити штепсель у розетку, я кинувся навперейми і заволав Стій! Стій. Тьомик завмер. Натоп Затих. Десь на північному заході зародилося і росло монотонне гудіння, після чого в небо над площею, практично черкуючи шпилі найвищих будинків, повільно впливала здоровенна матова сіра сигара-дирижабля. Юрба ахнула. На бортах цепеліна спалахнули потужні прожектори. Шість чітких яскравих променів пламенистими списами простромили темряву. Промені спочатку розлетілися в різнобіч, а згодом повільно опустилися донизу, першись у невисокій старовинні будівлі по краях Майдану. Через це держабль став схожим на велетенського павука, що повільно суне над Плаце де Армас. У тому з небес полилася музика. Браворний перуанський гімн, і юрба заспівала всі як один дружно, одностайно злагоджено. Такого вони не очікували, такого вони ще не бачили. Про таке ще довго переповідатимуть легенди біля камінів. Холодними липневими ночами. Я стояв, заклавши руки за спину і гордо випнувши підборіддя вперед. Маргаріто, щойно пришвартувався до причальної щогли, і подав завчасно бумовлений знак про те, що він готовий до скидання подарунків. І ось тут.